Älskling, mm. jag har så himla ont i ryggen så att jag vet inte vad. Det är någon dubbelsidig inflammation i höftkammen, sa de. Okej, okay, men jag kan fixa det. Kan du? Ja, visst. Hur då? Vad uh. Varför spargar du mig på pungen? Ja, men nu gör det väl inte lika ont i ryggen längre. Ja, men nu gör det väl inte lika ont i ryggen längre. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we make a shot. That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till avsnitt trrrrrt. Kallar du det där för trumvirvel? Ja, min viktiga trumma är ju inne på vinden. Jag tycker det var en sorglig ursäkt. Ja, men det blev en sån. Låt Det låter mer som Kai Pollack, tycker jag. <går> Nej, han säger ju... ...blurrlut... <går> ja. Avsnitt 100 alltså av Bonuspappan och... Plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. känns ju fantastiskt att vi har hunnit med så många avsnitt och snart är vi ju uppe i två år sedan starten. Vad är ditt favoritminne av våran podd, Martin? Oj, det vet jag inte. Det var svårt att svara på så här spontant. Det är det som är det spännande, att du ska svara spontant. Att det inte stod med någonstans att jag skulle fråga dig det. Jag tycker ju att alla våra resor har varit roliga när vi har varit nere i Skåne och i Stockholm och i Finnsbong och lite överallt. Ja, bonuspappan plus mamma on tour, det är mm. kul. Och sen att vi har fått så många häftiga gäster som har kommit till oss, antingen när vi har lånat konferensrum på ett hotell eller när vi har haft en liten lägenhet. Så har de liksom kommit och knackat på oss per holknäckt och, och andra liksom. Holknäckt, lärde jag ju med att han just det. Kända och eh, okända personer, lika trevliga allihopa. Fråga mig då vad jag tyckte var spännande med vår podd, eller mest mm. spännande med vår podd. Ja, vad har du för favoritminne? Ja, vad kul att du frågar. Ja, det vet nog alla som lyssnar på oss vilket mitt favoritminne är och det är ju när jag fick träffa Kai Pollack i Sundbyberg. Det var ju ett heligt ögonblick. I hans arbetslägenhet här, ja. När jag satt så nära så att våra knän möttes. <laughs> ja, häftigt. Vi sänder ju fortfarande i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg i Malmleid. Och den kan ni läsa på nätet www.hn.se eller så kan ni prenumerera på den och få den i realform i era brevlåda. Mm, det finns en papperstidning men det är ju för er som bor i närheten här då. Skulle man inte kunna få, om man betalade jättemycket pengar, att någon skickade den till en var man än var i världen? Jo men det kan man ju faktiskt. Man kan ju få den med post då och ju längre bort man bor desto längre tid tar det ju att få den förstås. Jag tycker det att sen när vi flyttar till New York och du ska spela på jazzklubbarna där då ska vi prenumerera på Hallands Nyheter i New York. Men först måste han den där rödhåriga snubben dra från presidentposten. <laughs> Men jag tror att då kanske tidningen bara finns digitalt. Man vet ju inte, utvecklingen går ju faktiskt mot det. Då tänker jag trycka den själv. <laughs> Veckans gäst är en redaktionschef hon jobbar på tidningen Topphälsa och heter Helene Arken. Och hon har varit med i våran podd en gång förr. Just det. Då pratar hon om stora bonusfamiljsboken som hon har skrivit. En jättebra bok för er som lever i bonusfamilj mm. eller funderar på att bli en bonusfamilj. Eller kanske tänker att det finns nog stor risk att jag någon gång i framtiden kommer att ingå i en bonusfamilj. Då är det boken för er. Just det. Och nu så har hon skrivit Kärlekens språk ihop med Åsa Nyvall och i den så finns det ett spännande test med 150 frågor. Och det har vi gjort så lite senare här i avsnittet så ska vi avslöja vad vi har för kärleksspråk. Jag kan avslöja att jag blir lite förvånad över ditt kärleksspråk. Ja, men jag kan förklara varför det blev så. Det tror jag säkert. Du älskar att förklara saker. <laughs> Förklaringar är ditt kärleksspråk. Mm, fast det finns inte med. Då älskar du mig enormt mycket för du förklarar det enormt mycket. ja. Ja, vad har hänt annars i veckan då? Den började bra. Det började med att det var en dag, nämligen en annan dag påsk. Mm. Så vi var lediga. Och så drog vi iväg till Golden Wellness här i Varberg som har en jättekol utomhus hinderbana. Ja, just det. Och med tillhörande gym också, lite stationsövningar, ute på en åker. Det låter lite kon konstigt kanske, men den är jättehäftig. Ja, men det var väldigt roligt förutom att jag... <laughs> Det tog slut efter ja, det var första... det var helt slut. Vi tog ju med två av Valvet våra tonåringar och så vår nioåring. Mm, det var underbart att se hur de hjälpte varandra över hindren och peppade varandra och pushade. Och... och sen var det väl så att onsdagen så hade ju du och Helle en egen dag för er själva. Ja, medan nu... jag och tonåringarna gick på bio. Just det, ni såg den här endgame va? Ja, det var både fantastiskt och lite sorgligt det var ju fantastiskt att få se en Marvel-film i tre timmar. Men sen var det ju också det att det är den sista filmen. Ja, det får vi väl se om det blir. Det finns nog planer på vissa andra filmer. Jag ska inte avslöja någonting, men jag har läst lite om det. Åh, oh. mm. ja då blir jag glad igen. Och onsdagen var ju även då, så spelade jag ju innebande på kvällen. Och sen dess har jag haft väldigt ont i ryggen och inte riktigt vetat vad det var. Ett tag trodde jag att det var en för det har jag haft en gång förut. Vad brukar jag säga, Martin? Att man inte ska spela innebandy. Nej, man, gamla äh, säger, gubbar ska inte spela innebandy. Det är en livsfarlig sport för folk som är över 30. Ja, men jag tror inte man kan få en inflammation bara av en kväll så. Man kan ju sträcka sig och så, men... Däremot så har ju Varbergs herrar spelat väldigt bra innebandy i veckan. Ja, de gick faktiskt upp tillbaka till SSL, Svenska Superligan, genom att slå ut Haglunda. Jag tror det blev 4-3 i sista avgörande matchen så det var väldigt spännande. Det var ganska knäckande för dem att inte vara med i högsta serien för det har de väl varit ända sedan starten. Mm, de har gjort två säsonger bara nu i näst högsta men eh, annars är det bara Varberg och Pixbo som har legat i högsta serien ända ja, sedan starten. faktiskt. Vi grattar dem till det. Mm. Grattis, grattis. Och jag hoppas att mitt ryggonda ska gå över så att jag kan börja träna igen. Sen har vi ju varit på nu är det dans. Nu som att du var med. <laughs> i, men så duktig du ju inte. Nej, jag spelar bara småmål med andra gubbar. Så att, <laughs> precis. Sen har vi ju varit på dansuppvisning också. Mm, det var vår lilla... Ja, hon fyller ju faktiskt nio år precis nu i dagarna. Den mm. 28 april 2010 föddes hon. Ja, och det var ju himla mysigt att se. För de hade ett tema... Gatsby, alltså 20-tal Charleston-kläder så. Mm. Och lite gammal jazzmusik som de dansar till. Ja, och storbror Lycke då hade ju jättegärna velat se Helles dansuppvisning men han var ju i väg på ett sånt här lopp. Tough Viking sprang han nu i helgen. Ja, det var i Slottskogen i Göteborg och jag tror att hans tid på en timme och nio minuter den var ju 15 minuter bättre än tvåan i hans klass där 16-17 år. Även om de inte var så jättemånga. Men ännu mer imponerande var att det hade varit en 20:e plats bland de som är 18-24 till år. Det tyckte jag var imponerande. Det roliga är att han är ju så himla snabb trots att han egentligen inte är speciellt tävlingsinriktad. Mm. han är ju väldigt duktig på att liksom vänta in sin pappa. Och, ja. och ibland är ju hans lilla syster som är ett år yngre med och springer. Nu kunde hon inte vara med den här gången eftersom mm. hon var för ung. Men eh, annars är han ju duktig på att liksom heja på henne och, och sådär så att han inte är så riktigt att han ger hjärnet. Så man undrar lite hur snabbt han hade varit ifall han hade verkligen satsat allt. Ja, jag tror att vinnaren i elitklassen hade 45 minuter. Så dit är det väl en bit men det är jättebra gjort ändå så att han är verkligen i bra form formlycka. Nu är det väl kanske dags att lyssna lite på Helene Arkham när hon berättar om sin nya bok, Kärlekens språk. Hej och välkommen igen tillbaka i podden Helena Arkem. Tack, tack. Jättekul att vara med er igen. Jättehärligt. Det, det tycker jag Det var som också. vi sa till Linn att det är ju bara de allra bästa som får komma tillbaka <laughs> två gånger. Mm. Har Linn varit med två gånger? Också? Ja, det har vi. Ja, det är bra. Det är bra. Vi pratar ju om Linn Hed som är din före detta kollega och fortfarande din vän. Ja. Jaha. Jättehärligt. Mm. Om vi tar en liten kort repetition. Du... Var med förra gången och berättade om din bok stora Bonusfamiljeboken, Men lever du fortfarande själv i en bonusfamilj? Ja, det har inte andra att säga. Jag har levt Nej. i samma familj nu i 27 år, så mm. den, den håller jag fast vid. Och den består av. Den består av, av mig, min man Joakim och just nu så är det bara ett barn som bor hemma och det är Jolin som är 13 år och så, så har jag en son som heter Kristoffer som är 30 vilket är jättekonstigt eftersom jag bara är 27 själv typ. Nej men eh, jag har Kristoffer och, så så och honom hade jag från ett tidigare äktenskap och sen så, så har jag och Joakim har då eh, Jolin och Alexander tillsammans. Just nu så är jag biologisk mamma i den här familjen och eh, Joakim är bonuspappa. Just det, just det. Så, Ja, Ja. Och nu har du ju skrivit en ny bok tillsammans med Åsa Nivall, som inte har kommit ut än men som vi har fått tjuvtitta lite i och vi är väldigt nyfikna. Ja, jag håller mig inom det här mitt favoritområde eh, och det är ju relationer. Jag tycker det är så spännande och eh, utforska hur relationer kan bli. Ännu bättre än vad de är, eller mm. ja, det, det är rätt att det blir fnurror på relationsrådarna och det, ja, det vill jag jättegärna utforska och skriva om. Så, Så snart ja. kommer alla att sluta prata om vilken färg man är utan man kommer prata <laughs> vilket är ditt vilket språk. Kärlekens kärlekens. språk. Precis, precis. Det är, vi är lite kärleksprofeter jag och Åsa Nyman. Och vilka är de fem kärlekens språk som ni tar upp i boken? Ja, jag brukar låta folk gissa. Mm. När jag berättar om boken så brukar jag låta folk gissa. Och folk är faktiskt ganska bra på det här. Men en del tror jag att det bara handlar om språk, alltså verbalt språk. Mm. Saker man säger. Men det är andra saker också. Bekräftande ord finns ju med på listan. Det är ju det här hur man uttrycker kärlek i, när man pratar och när man skriver kanske. Mm. Så det finns absolut med. Det är ett av kärleksspråket. Men sen finns det ju fyra till som man kanske inte tänker på. Att det faktiskt också är ett sätt att visa uppskattning och kärlek. Det fysiska kanske många gissar. Att det är någon form av... Precis. Precis. Det är ju det som vi satte som Det första kärleksspråket i vår bok Fysisk beröring Och det kan ju se olika ut på Beroende på vilken människa man är och jag vill säga också att i vår bok så koncentrerar vi oss Mest på ja, romantiska relationer Alltså kärleksrelationer med en, en partner Men kärleksspråken De använder vi även med vänner Och med kollegor på jobbet Och med våra barn Så det här är Språk som, som vi som följer med oss i, i olika relationer Har man ja. då ofta samma språk, alltså kärleksspråk Med en romantisk partner som man har med sina barn? eller? Du föds med ett, du Aha. har ett kärleksspråk som är ditt Och det använder du, du helt ha, Du har ett primärt och ett ofta ett sekundärt också och det är det språket som du använder i alla dina relationer, fast förstås på olika sätt. Du kanske uttrycker kärleksspråket fysisk beröring på ett sätt med din partner och på ett annat sätt med dina kollegor, där kanske med är mer en, en klapp på axeln än, än att man hånglar med dem. Ja, det kan bli lite ja, problematiskt. Ja. ja, en del visar ju så också, men, men det, kanske man ska hålla sig till firmafester och så. Men, ja, ja. Men det stod i testet som vi inte har gjort än men som jag gärna vill göra för att ja, det få, måste ni få, göra. få veta. Det ska ja. vi absolut göra i podden och berätta lite var vi hamnar. Ska vi gå igenom de andra Ja, ja vi har klart av bekräftande ord mm. eh, Och fysisk beröring Och sen har vi ett annat kärlekspråk Som är gåvor mm. Och då tänker mm. folk Så här, det ska man köpa dyra Märkesväskor och smycken och ge bort och, och klassiga saker Och det behöver inte alls handla om det Gåvor, det ska vara en fysisk sak Men det kan vara om du Maria älskar, du älskar äppelkakor Det är din absoluta favorit bröd. Och jag hittar ett jättespännande Äppelkakorecept i någon tidning Och då kanske jag ställer mig och bakar En sån äppelkaka till dig och lämnar över den Här Maria, här får du en äppelkaka Då är det en fysisk, du är en gåva Och det kan ju vara någonting som jag har gjort själv Eller det kan vara ett arvegods som jag ger vidare till min dotter. eller sådär. Men en, en fysisk. Att det ska sak. vara mycket omtanke bakom. Mycket omtanke, och, ja. Och även hur man överlämnade det, vad jag förstår när jag läste boken. Precis. Hur man överlämnade det. Man kanske lägger mycket tid på inslagning och sådär. Det kan vara. Å, jag, jag vet att du, Martin, samlar på elefanter. Säger mm. Ja, Och så åker jag till Thailand och där såg jag en liten fin. prydnadselefant. elefant, och då köpte jag den till dig. Mm. Det är mycket mer värt än eh, en dyr gåva som jag inte vill ha. Ja, mm. precis. Det kan vara dyra saker också. Men, men det är inte det som är tanken utan att det är en fysisk sak som, som har ett värde mm. för både mottagaren och givaren. Mm. Kan det vara så att ett kärleksspråk går i arv? För du sa att man föds med kärleksspråk? Ja. För att jag tänker just nu prata om gåvor. Min mamma har alltid väldigt mycket tid på att slå in vackra. Och som presenterar mm. presenter och så. Och jag känner ju också att jag gärna också gör det. Mm. Att, och tänker att... Som när Anna-Karin nu fyllde år så tänkte jag att men hon älskar te. Så då mm. gjorde vi en blomsterbukett med mm. te och sånt. Så mm. att jag känner att det kanske har gått i arm. Ja, det kan vara ditt kärkspråk. Eller också bara att du har lärt dig det. Ja. Att du... Att du Vet att det är ett. Och det här skulle jag säga också att alla fem karkspråken behöver finnas i alla goda och sunna relationer. Så att alla fem kommer, behöver finnas där. Mm. Och om det är någonting som du inte får, då kommer du sakna det jättemycket. Mm. Även om det inte är ditt primära charkspråk. Okej, okay, det är så också. Mm. Så att alla fem behöver finnas. Men det är allra viktigaste att. Du får ditt eget kärleksspråk bekräftat Och att den som du lever med Eller ja, de som du har runt omkring dig Bekräftar dig i ditt kärleksspråk mm. Mm. Och då hade vi Det var tre nu i ja, går, går Sen har vi eh, tid tillsammans mm. Och det kanske låter lite konstigt Det kan vara ett språk Ja, det är det faktiskt Tid tillsammans Det är alltså att man har kvalitetstid tillsammans Med någon som man tycker om Det här goda samtalet, skratt man är, man är liksom 100 närvarande i det här, i mm. Och om man har tid tillsammans, då, då älskar man att åka bort med sin partner. Vem är inte det, men där här kanske inte spelar stor roll vart man åker. Huvudsakligen att man är tillsammans, det är liksom mm. ett äventyr bara att sitta på flygplanet och småprata och, och hålla varandra i handen och, Ta krossbubblor tillsammans. Det, det är tid tillsammans till mm. exempel. Men det kan också vara att man går ut och tar en promenad eller någonting. man, man ser varandra och är närvarande tillsammans. Prioriterar det. Ja, mm. Och sen så har vi ett kärlekspråk som jag inte fattade att det var ett kärlekspråk. Det här har faktiskt varit så att boken att, att höra Åsa prata mm. om det här. Det var ju så hela idén föddes att jag hörde Åsa prata. Men att höra, höra henne berätta om det här, det var en riktig ögonöppnare för mig. För det sista kärlekspråket som vi inte pratat om, det är tjänster. Mm. Mm. Och det betyder helt enkelt att man gör någonting för den som man eh, tycker om. Du gör, det kan vara att du går ett ärende eller du fixar en hus som sysslar eller någonting, som, någonting. för att underrätta för, för din partner i dens liv. Och det här förstod inte jag alls att det var ett kärlekspråk. Nej. För det är nämligen min mans kärleksblogg. Ja. Och jag har inte riktigt förstått det. Det är en slags gåva fast den kommer inte i fysisk form. Nej, nej. det är någonting du gör för någon annan. Mm. Mm. Jag kan känna igen att det är någon nära mig som också har det som kärlek. Jag tror att det är nog kanske ett av de topp två för mig. Ja. Mm. Men det kan ju också lätt krocka. Jag tror det finns ett exempel i boken om... Där mannen är ute och fixar i ordning kvinnans bil... Och lägger ner massa timmar och putsar och dammsuger och gör i ordning den och så. Men hon vill ha tid tillsammans och hon blir sur att han kommer för sent. Att han har gjort det här för ungefär, ja, som en slags gåva, hans kärleksspråk. Och, och så säger hon bara, men varför kommer du så här sent? Ja. Och, och, och uppskattar alltså, inte det nej, han har gjort för henne. Nej, nej. då krockar det. Ja, och så känner han sig, nu har jag gjort det här, och han känner sig inte sedd, och han känner sig inte bekräftad för det han faktiskt har gjort. Och hon känner sig inte heller södd, och så blir det toppigt. Mm. Så att det som är så viktigt är att man verkligen att man förstår det här. Mm. Och allting i alla relationer, det, är, mm. det handlar ju om kommunikation. Kommunikation. Att man berättar för sin partner. Och sina vänner kanske också Vad är man behöver, vad är det man önskar Det är du tar reda på Ja precis, vad, vad det är jag tänkte också på ja. det att Det verkar lite som när jag börjar läsa boken Att man kanske inte riktigt har pejl på Vad ens Nej. eget språk är Att jag inte vet vem var Martins kärleksfråk är Det kanske man kan förstå för han är ju inte jag Men att jag inte vet mm. mitt kärleksfråk Det känns lite konstigt mm. Mm. Men det, det här måste ha berört dig då Både på ett personligt plan Och sen att du blev nyfiken att du ville jobba med det ja. I, yrkesmässigt. Då. Ja, precis. Nej, men det var som jag sa det var en riktig ögonöppnare för att min man har då tjänster. Och jag är fruktansvärt opraktisk och ohändig. Och allting, oh, allting som har att göra med <går> mm. måla, snickra, allting sånt där. Men jag vill jättegärna ha saker gjorda. Mm. Och då kan det hända att han ibland har, har gjort det. Så när jag fyllde år förra, ja, förra året, då... Så kom jag till landet och då hade han satt upp lister ja. eh, I hallen som jag har efterlyst jättelänge Och i vanliga fall så hade jag väl sagt bara så här Jaha, det var bra att du fick det där gjort <laughs> i alla fall Efter tre år <laughs> Men, nu vet ju jag att tjänster är hans kärleksspråk Så att jag tittar på de här listan och sa Åh vad fint du har gjort mm. Det här måste ha tagit jättelång tid Och du har gjort det här för min skull Jag ser ju det För att jag fyller år så fick jag det här i, i födelsedag mm. Och då blev han jätteglad och kände sig Wow, hon uppskattar vad jag har gjort Och jag var glad Så att det, det blir liksom det ja, blir, det så blir bra. väldigt bra ja. Hittade du motsvarande hos dig Ja precis, jag blir lite nyfiken på vad, vad ditt kärlekspråk <laughs> Min är Mitt Ja, det är ju bekräftande ord Bekräftande ord mm, Ja mm. Visste du det innan eller har du kommit fram till det nu I och med ditt möte med Åsa Jag hade väl kanske mina misstankar Men mm. det har blivit jättetydligt för mig nu när jag har jobbat med den här boken och när jag har pratat så mycket med Åsa. Så ja, bekräftande ord. Sen mitt sekundära kärlekspråk är Tid tillsammans. Mm. Och där kan jag nu förstå varför jag kan bli så otroligt sårad om en väninna till mig ställer in en träff som man sett fram emot väldigt länge. Mm. Eh, och det har blivit jättetydligt med att det beror på att jag, jag har tid tillsammans med mitt kärlekspråk. Mm. Och, eh, för mig är det så viktigt. Jag har verkligen kanske sett fram mot här, den här träffen. Och, och, så där. och så blir jag sårad. För jag tycker att aha, det var inte så viktigt för henne. Alltså alla kan ju ställa in träff mm. förstås. Man blir förkyldig. Men när det blir så här. Ja ah, nej det passar inte så bra just nu. Då kan jag bli väldigt så. Jag kan bli kränkt faktiskt. Mm. Men nu, nu förstår jag ju också. att jag, jag kan också säga okej. Okay, hon har inte samma kärlekspråk. Och då finns det något annat som hon gör för mig istället. Mm. Så. Ja. Vad tror du är den vanligaste... Krocken eller, eller missen är, är tjänster en av dem då Mer okända Ja det tror jag Och många är nog ganska svältfödda just på bekräftande ord Också tror jag för att mm. det är så, så tydligt men och att man kanske inte förstår Att, att tjänster är ett kärlekspråk Det tror jag är ganska vanligt faktiskt Mm jag kan ju känna, vi pratade här innan om att jag lite har gåvor som kärleksspråk så jag försöker ju ge Martin presenter och leta reda på dem och tänka, åh det här var guld och sen så lägger han dem i sin bokhylla och inte tittar <skratt> oh. på dem oh köpt en bok där du ska skriva om dig själv och mm. lite ja. fotor av när du ska sätta mm. i foton. Och allting ligger i din bokhylla. Och du får ta ihop dem där. Och jag har fortfarande en påminnelse om att skriva ut foton till det, det är som en fotosnurra kan man säga. Det var bara två exempel ska ja. vi säga här. Nu. Det finns många av mina fina presenter som samlar damm. Ja. Och, och, det är klart och det är ju för att du inte har det som kärleksspråk så mm. du har, du lägger ju inte något sentimentalt på samma sätt då Nej. Jag blir ju lite sårad men du tänker ju inte riktigt Nej jag, jag får bli bättre på att ta emot Faktiskt och kanske även bättre på Att, att ge för de gångerna när, när jag har gett dig någonting Som är lite mer speciellt Så märker jag ju att du Ja, jag, Men det var lite det jag tänkte att, att ditt mottagande också är viktigt mm, Alltså absolut. även om det är inte är ditt kärleksspråk ja. då Så ifall du tar emot min kärleksgåva Så är, visar mm. du mig kärlek mm. på något sätt mm. Att uh, mm. Vi människor, vi älskar förklaringsmodeller till varför vi beter oss som, som vi gör. Det finns ju en mängd olika, men det här tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra förklaringsmodeller mm, faktiskt. Mm. Och det var därför som jag gick igång så mycket på det här och ville skriva den här boken tillsammans med Åsa. Jag jobbar ju på tidningen Topphälsa. Mm. Och eh, Åsa är livscoach och är utbildad samtalsterapeft och parterapeut. Mm. Och föreläs om, om kärleksspråken. Och det var under en sån föreläsning som jag blev helt så här: Wow! Och gick fram till henne och sa: så här, Det här måste du skriva en bok om. Och då säger: Underbart Åsa, underbar, Åsa säger hon så här: Ja, vi gör det tillsammans, mm. säger hon. <laughs> och jag bara, men och allvar, ska du själv, menar allvar. Skulle du skriva ja. själv? Nej, vi gör det tillsammans, säger hon. Och så: Ja, så wow. ja. Man kanske har tid tillsammans om kärleksspråk. Ja. Vet du Åsans hon, ja, hon har ju, nu ska jag se vad jag kommer ihåg. Hon har ju känster, nej hon har känster och gåvor faktiskt. Känster och gåvor. Mm. Mm. Mm. En blandning mellan Martin och Martin. Ja, ja, ja. <laughs> och det bygger på en äldre amerikansk teori eller precis, precis det är inte visst här. Det bygger på en teori av en man som heter Gary Chapman. Och han var då jätteintresserad av det här med relationer också Och jobbade som äktenskapsrådgivare inom mm. kyrkan Och jag eh, märkte till att vissa par hade svårt att kommunicera Och eh, drog också lite slutsatser från sitt eget äktenskap Ibland gick det upp, ibland gick det ner Och började fundera på det här Och han kom till slut fram till det här att det fanns olika sätt att uttrycka sig Och eh, han skrev en bok om det som blev eh, väldigt populär i USA Och eh, Åsa kom över den här boken den gav sig på 90-talet som gång tror jag Och Åsa kanske läste den mm. för tio år sedan Och blev också så här, wow, det här var intressant Så hon började testa det med sina klienter Och prata kärleksspråk med dem Eller prata om kärleksspråken Och fick jättebra resultat Så flera av hennes klienter är med eh, I boken och berättar hur det har förändrat Deras liv mm. eh, Och ett par, de, de, de, ja, deras förhållanden var Verkligen inte bra De förstod inte alls varann Men efter att ha hört Åsas föreläsning Så, så Killade på lätt och ner För <laughs> kvinnan hon kom hem till sin, sin man Och sa wow nu har jag varit på att föreläsa om det här Och, och han blev också ha det här var intressant Så de började liksom utforska det här och blev nykära Och förnyade sina äktenskapslöften Efter ett tag mm. Mm. Så de gifte om sig Det finns må många lyckliga Det medlemmar. finns ju ett test i boken också ja. Med ganska många frågor Hur man ska komma fram till Ja, det är, det är ett jättestort test Det är 150 frågor ja. mm. Mm. Är det du och Åsa som har tagit fram det? Ja, ja, precis Och det är då uppdelat i tre olika delar Dels så handlar det om hur man Uttrycker sig Och hur man vill bli det är ja. Precis, som vad man ger och vad man får Och sen är det en del som också handlar om, om en kärleksspråk som barn För att det här är ju som sagt var någonting som man föds med mm. Så att man kan ju ana lite hur man var redan som barn Om man var den som ritade teckningar och gav bort hela tiden hela tiden, Och liksom det kanske var gåvor som var en kärleksspråk Eller mm. om man älskade olika leka frisör och gjorde frisyrer på alla människor Då var det säkert fysisk beröring som var en kärleksspråk mm. redan då och Du pratar ju lite om att man kunde lära sig någonting. Kan man liksom avlära sig också? Så att, jag men, och nu Martin nej nu ska jag liksom anstränga mig och göra gåvor till mitt kärleksspråk. Det kan man, man kan liksom inte ändra, utan man är född med ett... Du är född med kärleksspråk, men det är klart att du kan bli flerspråkig. Mm. Eh, och Martin jättegärna vill... vill förstå dig Maria och mm. göra dig glad så är det bra om han lär sig att prata med gå på språket också. Han mm. kanske bara kommer ja. ha en accent. Liksom. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> lite knackigt i början. kanske då, <laughs> Innan man blir <blev laughs> flyttande. Ja, ja. ja. mm. I want to give you a gift. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men det var intressant också. Det stod om någon som hade upplevt sina föräldrar som lite kärlekslösa. Ja. Va? Det var ett kallt hem. Mm. Och sen då, först i vuxen ålder har insett att Ja det, det var där för de kanske hade ja. Tjänster till exempel ja, ja precis det var en tjej som berättade för mig hon, precis, hon, hon växte upp i ett hem Och hon tyckte att det var ingen som riktigt såg henne Och hon var jätteledsen Och det var någonting som gnagde i henne Och sen när hon var vuxen så ringde hon Det var något midsommarafton Hon hade kanske druckit lite vin så, Och ringde till sin pappa Och sa, du har aldrig sagt att du älskar mig mm, mm. Och han var Va? Skulle jag inte älska dig? Det är klart ja. att jag älskar dig. Nej, du älskar inte mig. Ja, och då, då sa hon, Det är klart att jag älskar dig. Tänk på allt jag har gjort för dig och ställt upp och mm -hmm. skjutsat. Och välklart jag dig. Och då förstod hon att just det, han har tjänster som kärleksplåg. Så om du växer upp i en familj med föräldrar som inte har ditt kärleksplåg. Då kan det bli väldigt tokigt. Mm -hmm. så det är därför som syskon kan känna väldigt olika fast de växer upp i samma familj. Ja, just det, precis. Mm. Om det ena syskon inte har tjänster så förstår ju den... Att det här är någonting som, som pappa gör för min skull mm. Men, mm. Jag kan tänka ibland Som när jag var liten Så hade jag en dansk dagmamma ja. Så jag förstår ju danska ja. Men jag kan inte prata danska nej, nej. Och jag kan tänka om jag ska att Min pappa har nog också tjänster mm. Så jag kan ju förstå alltså jag, ja. jag kan vara tacksam för det han gör Och förstå att det är så han säger att han älskar mig Han säger det kanske inte med ord Men jag kan inte prata Tjänstespråket, jag säga. Så att det kanske är därför jag förstår Att Martin När du diskar och, och mm. Mm. tvättar Att du säger att du ja. älskar mig Jag kan däremot inte Jag uttrycker inte mig så På samma mm. sätt ja. Och det här att du vaknar upp mitt i natten Och vill stå och röka under köksfläkten Och äta, <laughs> äta remoladsås okay. Kan det vara något med den danska dagmammar också Du har också väldigt konstiga fördomar om danska dagmammor Martin. Nej men jag tror, att, jag tror absolut att hon räkte inomhus och, och bjöd på remouladsås. Det, det gjorde hon förvisso. Ja, ser du, det gör alla danska dagmammor. <laughs> ja, vi spårar ju det där lite kanske, men det, det, det får vara så i våran poll. Remouladsås ja. kanske är ett danskt kärleksspråk. Ja, de, de har ett sköntespråk <laughs> som <de> är remouladsåsspråket. <laughs> ja, det kanske är eh, När kommer boken ut? Sen kommer den 24 april. Mm. Den finns att mm. på Adlibris till exempel. Mm. Mm. Och den heter Kärlekens, Kärlekens språk Din guide mm. till lyckliga relationer. Vi hoppas att den här boken sprids och då kommer vi få se dig i tv och på föreläsningar och så Men <laughs> ja. vi är väldigt glada att du var med i podden Ja, tack Det var jättekul att vara här och när det gäller föreläsningar så är det ju främst Åsa som, som håller den biten hon, hon har redan hållit föreläsningar om det här i, det. i flera år Så att jag, ja, jag, jag tror jag <laughs> Ja, vi håller utkik efter ja, Åsa Och Åsa. efternamnet där igen Nyvall Åsa Nyvall ja, ja, ja. Tack så mycket, och tack ja. för att vi fick vara här i det pampiga Bonjerhuset ja. på Torskatan. Jättekul att ni kom. Vi ses. Ja, det gör vi. Hej! Tack, Hej. Hej. tack Helena. Det är alltid roligt att ha dig med i podden. Mm. Och vad som också är väldigt roligt är att vi har gjort det här testet som vi sa. Och vad tyckte du om det? Jag tyckte att det var intressant. Jag gillar att göra sådana här test. Även om man kanske får ta det med en liten nypa salt. Jag gör det i alla fall. Mm. Vad menas med uttrycket att man tar det med en nypa salt? Det är ju trevligt. Alltså mat utan salt är ju äckligt. Ja. Så att om man tar det med en nypa salt... Det man tar, ska inte ta det så allvarligt. Är det inte allvarligt att man inte har salt i maten? Tydligen. Ja. Enligt det uttrycket. Man ska då börja med att kryssa i olika påståenden- som man tycker stämmer in på en själv. Och sen efter det ska man välja de som stämmer extra bra. Så man får ju liksom två nivåer. Jag kryssade till exempel i jag älskar att resa tillsammans med min partner. Vart vi åker spelar inte så stor roll. Det viktiga är att vi är tillsammans. Men sen när jag bara fick välja ut nio påståenden i del ett som är hur du uttrycker kärlek så fick inte det platsen då Utan då valde jag till exempel jag får ofta höra att jag är bra på att uttrycka mig muntligt och i skrift. För det tyckte jag var ett av de som var viktigare då. Mm -hmm. Och vad var resultatet? Ja, sen så har man ju två delar till då att fylla i. Hur man vill bli tilltalad och vad man hade för kärleksspråk som barn. Och mitt resultat blev då att jag fick mest tid tillsammans. Det var ju trevligt. Men jag blev ju lite förvånad. För jag tänker att du är en man som månar om din egen tid. Eller om du kanske inte har någon egen tid. Nej, jag har ingen egen tid. Nej, jag men jag är... tänker att du vill ha egen tid. Inte så jättemycket. Ja, men du vill spela innebandy du vill spela trummor. Ja. och Du vill men hänga med vecka. dina lustiga polare och snusa och dricka whisky. En gång om året? Ja, precis. inte i år? Nej, men... <laughs> ja, detta är väl lite mer vardagligt då. Sen så just Tid tillsammans ökade väldigt mycket när jag tog barnets kärleksspråk eller vad den delen hette. Mm -hmm. Var det ditt kärleksspråk då eller var det kanske dina föräldrars kärleksspråk att dina föräldrar såg till att ni spenderade mycket tid tillsammans? Ja, det som jag tyckte var positivt med barndomen det associerar jag ju med tiden tillsammans med, även med andra släktingar. Men kan det inte vara så här då? För jag fick ju också tid tillsammans som mitt primära kärleksspråk. Mm. Och det var ju inte lika förvånande tycker ju väl kanske varken du eller jag. Mm. Så när du träffade mig så kanske det var så att jag slog an på någonting som du har med dig i grunden. Ja, det, kan det vara. Att det var det som attraherade dig på något sätt. Ja. Eller i alla fall något som jag hade som du tyckte om. Mm. Det här med familj och att vi gör saker tillsammans och har lite mer traditioner och fester och, och sånt som du kanske mm. inte har haft nu sen du flyttade hemifrån på samma sätt. Det kan nog vara absolut stämma. Minns du vilka delar som du fick dina svar i? Nej, jag minns bara att jag var ganska jämn på de andra språken och sen så stack eh, ti tillsammans ut och var själv flest, liksom mm, mm. Att de andra var kanske att jag hade tre, fyra eller fem, fyra på de mm. andra. Och sen så var det väl... Mitt andra språk var gåvor. Vilket jag själv tolkar som att... Det var lite så som min pappa berättade för mig att han älskade mig. Mm. Så om jag var sjuk till exempel så köpte han en serietidning till mig. Eller mm. hade med sig godis hem. Och, och även om jag var ledsen så fick jag oftast någonting en sak. Och när vi var i affärer och sånt. Så att jag förknippade nog ofta kärlek med saker. Och inte, alltså inte på något negativt sätt. Inte sådär liksom att han köpte kärlek, utan det var mer att jag verkligen kände att min pappa tycker om mig och därför mm. så ger han mig det här. Och det är ju så jag uttrycker kärlek till dig till exempel. Mm. Eller till barnen. Så är det ju antingen då att samlas kring matbordet och tid tillsammans. Mm. Att det är viktigt för mig och att och det är så jag visar att jag bryr mig om att jag tar mig tid att umgås. Gå på bio med mina barn eller sitta och spela spel. Och, och, och sen så tycker jag också om att ge saker som är lite mer personligt. En del får ju så här panik när de ska köpa presenter till någon annan. Jag tycker ju mest att det är lite roligt att försöka hitta någonting som någon annan tycker om. och så. Det är ju så jag berättar att jag gillar dem. Och du är väldigt bra på det och har väldigt mycket bättre än mig på det. Jag har väl kanske varit lite för bra på det som jag inte har haft de ekonomiska förutsättningarna alltid. Så ibland har det varit så att barnen har... Kanske vi har åkt iväg och varit på Liseberg och gjort sådana saker. Och sen så har vi ätit pannkakor en hel vecka för att jag bara hade råd med mm. ägg och mjölk. Mm. Jag har ju ett språk som sticker ut lite. Och det är just det här med gåvor. Där har jag bara en etta på det. Så det har jag ju väldigt lite intresse av- Både att få och ge faktiskt. Jag tycker det är mest knäckande att du inte uppskattar det jag ger dig. Alltså jag är mm. inte lika där att bara varför köper han inte det till mig? Det tänker jag faktiskt inte så mycket på. Nej. Jag känner mig älskad av dig på andra sätt. sen att du säger det och mm. visar det och allt sådär. Så men det är mest det att när jag har som köpt någonting till dig så jag tänker ja ah, men den här, den passar Martin och så bara mm. lägger du den i hyllan. Mm. Det tycker jag är ganska knäckande. <laughs> se, se. Då det är det som att du säger bara nej till min kärlek så jag ger dig ja Det är därför det är så bra att göra ett sånt här test att man kan förstå varandra bättre ja, Så nu kanske du ska damma av lite där fotoramen och vad var det ni mer nämnde till Helene som du hade köpt till mig Boken där du ska skriva om dig själv ja, lämna till eftervärlden och, mm. och sånt där ja. parfymen använder du väldigt i alla fall ja Och ryggklären. nej Den köpte du själv Den av trä, den av metall köpte jag själv men den gick sönder <laughs> Ja just det, den av trä köpte jag Det är sant Sen har jag ju då som sekundärt kärleksspråk, där är det väldigt jämnt mellan tre olika. Och även om jag då bara skulle räkna de här två första delarna och inte den här barndomsdelen så är det väldigt jämnt. Men då är det bekräftande ord som är snäppet före tjänster och fysisk beröring. Men kan inte det ha varit det här att jag menar du skriver, mm. det är ditt jobb och sen så gillar du att höra dig själv prata? Jo, men jag får ju väldigt mycket uppskattning du av att dig hålla i och, och så. Jo, precis. Det, jag tror att det kan ha med, med det att jag göra. Jag tror att tjänster skulle vara ditt primära kärleksspråk. Mm. Mm. För ibland så känns det som att du gör tjänster och sen så tycker du att jag inte är tacksam nog för de tjänsterna som du gör. Mm. Medan jag är mer så ja men det måste man göra. Vissa saker mm. måste man göra. Diska städa, damma, laga mat, tvätta. Men som sagt, jag tänker ju så här lite att om det bara skiljer ett poäng mm. så räcker det ju att man väljer ett annat påstående för att ett annat språk ska bli två, Så att jag tycker nog att tjänster kan lika gärna vara mitt sekundära som, som bekräftande ord eller fysisk beröring. De ligger så nära varandra. Men Helen sa ju att man kan vara flerspråkig och att det kanske tyder på att man faktiskt är bra på att Förmedla kärlek. Mm. Och då kan man, står det också här, välja lite och så fundera på när man har känt sig som allra mest älskad, sedd och uppskattat och vilket språk pratade ens partner då. Och då är nog det kärleksspråket. Vad hade du tippat på var mitt primära och mitt sämsta kärleksspråk? Nej, jag tycker det passar jättebra med tid tillsammans för dig. Särskilt om jag ser till hela familjen och den utökade liksom med släkt och vänner. Så är du ju väldigt bra på det. Sen så tycker jag att du är ju väldigt bra på att bekräfta mig med ord. Och, och även med fysisk beröring gentemot mig och barnen och, och sådär. Så att... Min kompis Sofia sa en gång för jättelänge sedan att jag var dålig på att Kramas. Jaha. Ja, det var jätteknäckande. Mm. Jag trodde att jag var bra på att Kramas. Så sen här så slutar jag kramas. Sen här börjar kramas igen på äldre dagar. Det är ditt fel Sofia så du vet det. Mm. Men Jag tror att det som vi... Där vi krockar lite är just kanske med gåvor och tjänster. Jag tror inte tjänster det tänker du att det ska ingå i vardagen utan att man gör något extra. Det finns liksom inget extra man kan göra riktigt. Så det är nog där vi krockar ibland eller missförstår varandra ibland. Sen tycker jag att det andra... Har vi koll på? Ja, men jag tyckte faktiskt det var kul att jag fick just tid tillsammans som mitt primära språk när jag gjorde testet för att det blev så tydligt för mig. Det blev mm. så uppenbart att ja, men så är det ju. Mm. Jag bara, ja, det är helt rätt. Så vi kan dra slutsatsen att vi ska tillbringa väldigt mycket tid tillsammans. Ja, men det kan jag hålla med om. Man kanske skulle göra en podd tillsammans. <laughs> ja, vilken bra idé. Ja, det tar ju mycket tid i alla fall. Mm. Och så kan vi bekräfta varandra med ord. Mm. Kanske även med fysisk beröring. Nej, håll det på din kant. <laughs> ja, Kärlekens språk heter alltså boken som Helena Arkem har skrivit ihop med Åsa Nyvall. Och den kom ut bara för en vecka sedan ungefär. Mm. Köp den, köp den, köp den. Och gör testet. Ja, och i alla fall jag är ju nyfiken på om ni tycker att testet stämmer och om ni har haft någon nytta av det så skicka gärna ett mejl till oss på bonuspappan.plussmamman-gmail.com eller skriv några rader i Facebookgruppen som vi har Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kan man ju även ta del av många andra intressanta frågeställningar och få höra hur andra familjer har det. Nu ska vi väl gå vidare till barnkonventionen som vi går igenom en artikel varje vecka. Mm, vi har ju satt oss den på att vi ska lära oss alla dryga 50 artiklar som Åsa Ekman började lära oss i ett avsnitt där runt jul och nyår. Mm. Kommer du ihåg förra veckans? Det var något om att alla barn har rätt till att få reda på vad som händer i världen och att det är regeringen som har skyldighet att se till att de kan det via tv, radio och andra medier. Mm. Statens det var ansvar. min egen tolkning av det mm. men du kanske vill säga den som den står. Nej, men det är barns tillgång till information. Och denna veckan så har vi då artikel 18 och den är så här. Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna. Ja, men det tycker jag är helt rätt. Och det är faktiskt så att det finns en hel del så här föräldragrupper och och så att tillgå om man vill ha hjälp i mm. sin föräldraroll via kommunen och så. Och så det här att det är ett gemensamt ansvar. Ja, och vi tycker ju om att kalla, i våra bonusfamiljer så kallar vi ju alla för föräldrar. Mm. Vi kallar ju dig för förälder och vi kallar vår yngsta dotters bonusmamma, hon är också förälder. Så att för oss är det att alla vuxna människor i bonusfamiljen har ett gemensamt ansvar att ta hand om barnen. Men hur är det i enligt FN när de skriver föräldrar? Är det även bonusföräldrar då? It takes a village to raise a child. Mm. Så jag tror på att de kanske inte menar det direkt men när jag hade förklarat det för dem så kommer de att förstå att det var så de menade. Mm. Ja, nej men det var väl en ganska självklar och solklar regel för oss här i Sverige i alla fall. Mm. och även då att staten ska hjälpa till. Känns ju självklart för oss. Ja. Ha, vad tror du om att prata lite om senaste avsnittet av tv-serien Bonusfamiljen? Precis, det har vi ju gjort nu. I, är det avsnitt nio som kommer nu? Och det kommer vara sammanlagt tio avsnitt? Vi ska prata om avsnitt nio, men när podden kommer ut så sänds avsnitt tio, det sista av säsong tre och kanske det sista någonsin. Sänds alltså på måndag 29 april. What has the word come to? Först endgame och sen sista delen mm -hmm. av bonusamlingen. Mm -hmm. Men än så länge ser vi i alla fall bara på avsnitt nio så nu ska vi prata om det. Det börjar ju med att Patrik och Lisa får reda på eller man vet att de har fått reda på att eh, fostret som eh, kan bli ett barn har en kromosomförändring. Eh, har alltså Down-syndrom. Mm. Och då undrar de om de ska behålla det. Ja, eller Patrik vill jag att de ska prata om det medan Lisa mest försöker undvika mm. att göra det. Och det som jag tänkte på först var det här med är det bättre att veta någonting? Ska man göra sådana här tester då för att veta hur stor sannolikhet det är? Och ska man ens veta barnets kön egentligen? Det är ju en väldigt... Om -fråga. Mm. så och den kommer vi inte ens att ta ställning till i podden tror jag man kan ju bara utgå från att jag själv personligen mm. hade inte velat veta Nej. för jag själv personligen hade inte gjort abort men det är ju bara som jag tycker mm. jag går inte att tycka att någon annan är dum i huvudet för att de gör abort utan de har sina skäl mm. och anledningar till det och det är ju tillåtet fram till vecka 18 tror jag till och med mm. att göra en abort och då räknas det inte som ett foster utan då är det en avbruten graviditet. Mm. Men fick du reda på barnens kön? Nej, i Varberg får man nog nästan inte det. I alla fall inte på 2000-tals tidiga början så fick man inte det. Då var det ju folk som åkte till Göteborg för att få reda på mm. vad det var. Och sen så är det väl så att någon kan ha fått reda på det för att en del barnmorskor och så kan se det. Och det var inte så att jag ville det heller. Däremot så hade jag när min äldsta dotter föddes då hade jag bara tjejnamn. Och när min son föddes då hade jag bara killnamn. Och sen likadant med de andra. Så att på något sätt så inbillar jag mig att jag visste vad mm. det var. Jag var ju tydligen eh, Martin redan i magen. Mina föräldrar visste inte Nej. om de skulle få en pojke eller flicka. Men de hade bara ett killnamn. Och du kunde väl, väl bara heta att Martina annars? Ja, det hade jag. Var... Jätteenkelt. <laughs> ja, ja. Sen just det här med... Vi är fortfarande lite osäkra på ditt kön jag Vi kallar ju dig för mamma Martin. Ja, men det är ju en heders titel. Men just det här med Down syndrom tycker jag var lite intressant. Jag har en tidigare kollega på tidningen som har gjort en väldigt fin dokumentär om det här med att man nu kan ta reda på fostrets status och om då sin egen dotter. Och där är lite slutsatsen att världen skulle bli sämre om alla med Down-syndrom väljs bort? Att liksom de utrotas? Ja, för mig hade det varit jätteförfärligt. Jag jobbar ju med Funka, heter mm. det här i Varberg, och vi har fritidsaktiviteter för unga vuxna och även vuxna människor med funktionsvariationer. Mm. Och jag känner ju en hel del med Down-syndrom och hade de inte funnits så hade ju, usch, det ju, varit förfärligt. Mm. Det hade ju varit som att tänka att ja, men du har rött hår så du får inte finnas, eller eller jag är från Thailand, så jag ska inte finnas. Alltså för mig är det så att alltså jag har personliga relationer med de som har Downsyndrom. Och så är det ju i tv serien också, så börjar ju Patrick träffa Simas brorsa. Med, som har, har, har Downsyndrom. Och plötsligt så ser han ju det annorlunda. Mm. Och så är det väl med allting. Alltså fort man lär känna någon. Det behöver inte ens vara det här, det kan vara vad som helst. Jag menar, jag gillar ju dig fast du håller på IFK Österborg. <laughs> och det var ju Bal, funkar Bal nyligen och jag åkte ner och hämtade dig. Tyvärr så kunde jag inte dansa så bra för jag hade ont i ryggen. Men just den glädjen som finns i den funkagruppen där. Det är ju jättehärligt att se. så att eh, Jag tycker också att, eh, att det hade varit konstigt. Det är samma som när man läser om vissa länder där tror det var Indien bland annat där många då väljer bort kvinnliga foster för de vill ha pojkar för att pojkar kan hjälpa till med försörjningen. Men det... det har ju man hört även i Kina. Mm. Eller är det, är det så fortfarande? När jag växte upp så sa man att, att det var så i Kina. Att de fick ju bara ha ett barn och då ville de gärna ha en kille. Nej, mm. så alltså det är tragiskt om den medicinska utvecklingen styr det på det sättet. Men det är ju faktiskt inte så länge sedan, okej okay, det är väl några hundra år sedan men så bra som de har det nu hade de ju kanske inte det då- utan då sattes ju folk ut i skogen och ja. allt möjligt- om de inte följde normen. Så det är ju också förfärligt. Och vi får glädje åt att det går framåt. Och då tycker jag nog att en sån bortvalningsprocess- är att gå ett steg tillbaka. Mm. Även om det är min åsikt så låter jag ändå det vara- lite halvt osagt. För jag dömer som sagt var ingen annan. Om man känner att jag skulle inte klara det- jag skulle inte orka det- jag tycker inte att man ska lägga skuld på de människorna. Nej, precis. Och i tv-serien så gör ju Lisa och Patrik en lista med plus och minus. Och de får egentligen bara ett plus och det är att de vet att de kommer att älska det barnet lika mycket oavsett. Men sen får de väldigt mycket minus att det skulle bli väldigt jobbigt för familjen. Och de har ju inte bestämt sig i avsnitt 9. så att eh, titta på avsnitt 10 så kanske det finns ett svar där. Och titta gärna på dokumentären som Kristina Linde var med och gjorde. Och den heter Det rätta barnet. Patrik träffar ju Omid. Det är ju på den här namngivningsceremonin som de har. För mm. Josef då istället för ett dop. Då träffas hela släkten. Och då får ju Martins mamma, Bigge får ju lite upprättelse. Och får lite beröm av Simas mamma. Så hon får känna sig lite... Duktig där faktiskt. Hon har ju känt sig lite bortvald. Mm. Det är fantastiskt vad beröm kan göra för människor. Mm. Vi borde berömma varandra mycket mer och även oss själva. För att eh, folk växer flera meter bara om man säger någonting snällt om mm. dem. ofta så går man ju kring och tänker snälla saker. Men vi är lite svenska så, där, så det är ju svårt ibland att gå fram och säga något bra mm. till någon. Mm. Men jag tror vi har allt att vinna på att. strö komplimanger runt omkring oss. Mm. Och det är. Lite av ett försoningsavsnitt för Sima sätter sig och pratar med Bianca. Det har ju varit lite jobbigt där. Bianca har ju flyttat iväg. Och det är ju bonusmamma och bonusbarn kan man ja, säga, men hon är ju tonåring Bianca. Så det är ju, du har ju nämnt i många avsnitt att det är lite annorlunda att komma in mm. i ett barns liv när de har kommit så pass långt som till tonåren. Ja, just det. Och Bianca känner ju att de gillar bara nya lilla Josef då och Eddie kanske och Sima har ställt in sina gaminggrejer i Biancas gamla rum när hon flyttar ut och så. Men de försonas lite och även Henrik och William blir ju bättre vänner. Och Ville säger ifrån att han inte vill byta veckor. Katja vill ju då, hans mamma, att han inte är på samma veckor som Eddie för att Eddie då skulle ha dåligt inflytande. Men Eddie och William har ju blivit bättre kompisar och han får rådet av Henrik att känna efter själv och bestämma själv. Så det är också början till att det håller på att läka sig lite såret i den bonusfamiljen. Mm, det är spännande. Mm. Ett avsnitt kvar som sagt och eh, vill man så kan man ju se tillbaka på säsong ett och säsong 2 nu på Netflix och SVT Play. Just det. Ja, har vi något mer som vi ska prata om i detta avsnittet? Ja. Jag tänkte att jag, ska ju, jag brukar ju ha någon liten spaning, någon mm. liten bonusfamiljsspaning. Och jag tänkte idag fråga dig hur det kändes för dig att vara på den här dansuppvisningen. Då var det ju jag och Helles pappa mm. och du som var där. Och de vuxna så var ju Helles brorsa där också. Ja, just Men jag vet ju att ibland när du och Helle är på någon ställe tillsammans mm. då är det ju väldigt naturligt för att ni som... En pappa och ett mm. barn. Liksom. Det är ju ingen som ifrågasätter det eller någonting. Utan, och ni själva har en väldigt naturlig kemi tillsammans. Mm. Men hur var det att vara där samtidigt som hennes ursprungspappa? Nej, jag tänkte nog mer på det förut. Att jag kunde tycka att det, att det var stelt, eller så. Var det stelt från Helles sida, eller var det stelt från pappornas sida, eller? Nej, jag Vad tror att det blir att det blir stelt mellan mig och, och Helles pappa på något sätt. Och jag tror fortfarande kanske att jag är mer avvaktande. Jag vill ju låta Helle ta initiativ, som nu när hon kom fram, eftersom vi satt bredvid varandra, så satte hon en hand på varje knä. Ja, roligt. Eller bara knä, såg inte jag. liksom så och uh, Helle är ju jätteavslappnad och lugn med det här. Och... Men tror du hon gjorde det medvetet att hon liksom Nej. ville vara en som en bro mellan er eller, Nej, eller att hon liksom inte. ville poängtera att jag gillar medvetet er båda jag två jag eller? Nej. Nej? Nej. jag tror att det bara, det bara blev så. Ja. Och uh... där var skumt eller var jag som hade mm. lagt ett, en hand på ditt knä och en hand på <laughs> Just det. Mattias knä. Ja. Nej, men däremot så jag. Kanske inte tar lika mycket initiativ till att eh, krama om henne eller hålla henne i handen. Även om det är våran vecka fast vi hade liksom överlämning nu i samband med dansen och så. Så du känner att du tar ett, eh, vad ska man säga, respektfullt steg tillbaka? Ja, jag är kanske lite mer neutral och låter Helle komma till mig. Det är inte så att ni sitter på varsin så här, och ropar och ser vem hon ska gå till. <laughs> så här, kom Helle, kom, ja, just det. kom. Kom till, kom till, pappa. Husjö, ja. <skratt> Nej, men jag tycker att det, det går jättebra faktiskt. Vi kan ju umgås även om vi inte pratar så mycket. Du menar du och Helles pappa? Ja, just det. Okay. Jag tänkte att du menar du och Helle. Det hade låter konstigt. För ni pratar ju hela tiden. Ibland har ni en mer spännande värld tillsammans än vad jag och Helle har. Ja, det kanske vi har faktiskt. Eller en egen i alla fall. Ni har som ett eget universum och så har Helle och jag ett universum. Men det har också blivit lite så eftersom jag heller kör hela morgonreiset ihop. Mm. Eftersom det är jag som lämnar. Så då får jag ta upp henne och hjälpa henne ibland med lite kläder och tandborstning och frukost. och Men så det där. är faktiskt helt strategiskt från min sida. Ja. Förutom då att jag får morgon. vilket är väldigt härligt. <laughs> ja, just det. Oh, oh, otur. Ja, Bummer. Men det är också det att jag faktiskt har en tanke att ifall man tar hand om ett barn på både liksom... Det jobbiga mm. och det är bra. Det är då man blir förälder, liksom. Mm. På, på båda hållen, att det är då som barnet också får en väldigt naturlig och nära relation till någon som inte bara är den här roliga snubben, utan även är den som säger: Skynda nu, ta på dig kläderna, ät! Mm. <laughs> Och även på, på kvällarna har ju ofta så är det jag som lägger heller och sådär och det är ju jättemysigt. Men det så att, är bara för att jag tycker det är så fruktansvärt äckligt med att borsta tänder. Mm. Det är för att jag har någonting emot saliv och när man borstar tänderna så blir det väldigt mycket saliv och så blir det blandat med tankkräm tandkräm och så det är som så fradga och det är knappt jag klarar av när jag själv borstar tänderna så att, att borsta tänderna på någon annan, det lämnar jag gärna över till dig. Mm. Själva ljudet också, är du inte så förkönstig? Ja, då? nej, det är så att är det är mycket slime och det. Med tånaglar fixar du va? Tårnaglar har jag inga problem med. Däremot så vet jag att Helles bondesmamma är vansinnigt rädd för tånaglar. Det har jag hört något om också faktiskt. Nej men det är en bra och relevant fråga faktiskt om man blir självmedveten och förändrar sig i ett sådant möte med ursprungsföräldrarna. Och någonstans finns det nog där i baktanken. Det får jag ju erkänna. Jag har ju haft en resa med Kevin som då var min bonusson och nu är min så kallade plusson. Kevin är ju min dotters storbror som jag fick äran att vara bonusmamma till mellan han var två och ett halvt till nästan tio år. Mm. Och eh, nu har jag en väldigt bra och nära relation med hans mamma. Men det har inte alltid varit så. Och jag kan inte riktigt minnas, vi möttes ju inte på samma sätt. Eftersom hon bodde i en stad ganska långt bort från... Från mig. Ah, just det. Men alltså, jag tycker ju att ju närmare hon och jag kom varandra ju lättare var det också att vara naturlig mm. i min bonusmammaroll mm. med Kevin. Sen är det ju, det vet ju vi, vi får ju väldigt mycket brev att det är svårt i den relationen med ursprungsföräldern och bonusföräldern. Mm. Det är, uppstår ju oftast kommunikationsmissar och lite annat revirpinkande och sådär mm. Mm. och eh, det kräver sin man och kvinna att kunna vara vuxna i eh, den konstellationen. Att man är föräldrar till ett barn medan, medan en då är ursprungsförälder och en är bonusförälder och att kunna respektera varandra och även hitta sin unika roll i barnets liv och inte tävla med den andra, mm. tänker jag. Sen tror jag, just vad gäller oss, så tror jag inte att eh, varken jag eller de två ursprungspapporna som finns har något behov eller tjänar något på att eh, träffas mer än vad vi gör. Jag tänkte att ni skulle starta en mansklubb. Alla vi som älskar Maria. <laughs> just det. Ja, just det. Men däremot så tror jag inte att det kommer vara några problem när det till exempel blir gemensamt studentfirande eller sådär. Nej, men ni är civiliserade. Det, det uppskattar jag. Mm. Och för barnens skull... Också. Ja. För hur den är så kommer alltid en ursprungsförälder att vara en väldigt, väldigt viktig person för ett barn. Och ja. det är nästan oavsett. Det är väldigt sällan som det inte är så. Så att det gäller bara att förstå det. Jag är nöjd om jag kan vara bästa bonuspappan. Du är bästa bonuspappan. Av alla bonuspapper som jag har haft <laughs> så är du den bästa. Mm. Nu innan vi avrundar så kanske vi ska tipsa våra lyssnare om att de kan följa dig på Instagram. Plusmamman heter du ju där. Ja, där har jag nu min viktresa som innebär att jag ska gå ner 30 kilo på 30 veckor. Och jag har ju kommit lite mer än halvvägs faktiskt. 20 kilo på 15 veckor är ju fantastiskt bra. 20,2 faktiskt. Jaha, jag är grymt imponerad. Jag är imponerad av dig. Du har ju gått ner 10 kilo. Ja, faktiskt. Lite drygt. Ja. Ja. Och det är tack vare dig. Mm. Man kan ju även följa vårat vanliga konto bonuspappan.plusmamman och så finns vi även på Facebook och eh, vill ni så kan ni ju gå in och ge oss ett betyg på iTunes. Ja, absolut. Gör det. Gör det som en present till att jag blev mamma för sista gången för nio år sedan. Mm. Grattis till mig. Och detta var alltså avsnitt 100. Nu är vi uppe i tre siffrigt. Wow. Vem trodde det när vi satt på en japansk restaurang i Varberg och plötsligt fick idén om att vi skulle starta en podd. Inte jag i alla fall, för ja. jag hade bara planer på 52 avsnitt. Just det. Men det är så himla roligt och vi vet eh, att vi har de absolut härligaste, smartaste och snyggaste lyssnarna också. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! inte har firat med att pompa mer. och ståt. Ja, jag hade tänkt att jag skulle gå ner och ta en glass. Men finns det någon sandwich kvar? Varför får du äta glas? Jo, för att det min metabolism klarar det tydligen. Jag tycker jag ska få köpa på nya skor. Mm -hmm. För att det är avsnitt 100. Titta, skorna är jättesnygga. Och dem. Men ska inte du gå ut på? gå? Sandaler behöver jag. Sandaler av plast. Vilken låt är det? Det är Thomas Lidin antar jag. Allt som har med banala sommarredskap att göra är Thomas Ledin. Du har rätt.